Men kunde inte ert program vara mer välgörande och hjälpa de andra folken och kulturerna avancera, samtidigt främjandes den vita rasen? Svaret på denna ganska trickiga fråga är en mycket enfatiskt nej. Vi har ingen intention av att hjälpa slagraserna att frodas och föröka sig på vår bekostnad och tränga ut oss från det begränsade livsrummet på den här planeten. Låt dem ta hand om sig själva, så tar vi hand om oss själva.